Uh, joia trecută a fost Thanksgiving-ul pentru americani, ei, cei care îi avem în biserică, uh, s-au strâns împreună și au celebrat lucrul acesta. Dar am zis eu, este foarte important pentru fiecare din noi, nu numai la sărbători, și vom vedea lucrul acesta astăzi, să avem o atitudine să țină de caracterul nostru să fim mulțumitori. În această dimineață vreau să vorbesc despre creștinul mulțumitor și vom citi din Luca, din capitolul 17, câteva versete. Iisus mergea spre Ierusalim, a trecut printre Samaria și Galileea și pe când a intrat într-un sat, l-au întâmpinat zecele proșii. Ei au stătut departe și au ridicat clasul și au zis, Isuse.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 Oare n-au fost curătiți, curățiți toți cei zece, dar ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Frații mei, de multe ori istoria aceasta se repetă în viața noastră. Și poate că sunt lucruri față de care... Am zis că le merităm, că trebuie să se întâmple așa, că ține de noi lucrul acesta. Sunt lucruri care ne aparțin, care sunt ale noastre, care poartă numele nostru. Toată lumea știe că sunt ale noastre. Și de multe ori se întâmplă că primim și suntem sub binecuvântarea lui Dumnezeu și noi rămânem muți, ne vedem de ale noastre, mergem mai departe fără să ne întoarcem să îi mulțumim lui Dumnezeu. În această dimineață aș vrea să înțelegem că Dumnezeu vrea ca noi să fim niște copii al lui mulțumitori. Într-o lume caracterizată de nemulțumire. Oriunde te duci, ori cu cine te întâlnești și începi o discuție, vei observa ca o caracteristică generală că oamenii sunt nemulțumiți. Lumea în care trăim astăzi este caracterizată de această nemulțumire și creștinul este chemat să meargă contra curentului, să fie plin de mulțumire și nu numai să aibă o sărbătoare a mulțumirii, ci în toată vremea, în mod continuu, să mulțumim lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce este această atitudine de mulțumire. Dicționarul definește mulțumirea ca fiind satisfacție, ca o expresie a bucuriei, a fi fericit, a nu dori mai mult, a fi recunoscător pentru un dar sau pentru un serviciu care ți s-a făcut. Vedem că mulțumirea este legată de bucurie, de satisfacție, de împlinire. Dar din punct de vedere biblic, aș vrea să înțelegem că Biblia merge mai departe decât merge dicționarul. Și Biblia ne spune că mulțumirea de fapt exprimă și alte lucruri care sunt foarte importante ca și copiii lui Dumnezeu, ca și creștini. Și în primul rând aș vrea să înțelegem că mulțumirea este o expresie a credinței noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când noi venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciunile noastre, cu cererile noastre, cu situațiile și cu problemele cu care noi ne confruntăm. După ce le prezentăm înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să aducem mulțumiri înaintea lui Dumnezeu cu credința că Dumnezeu aude, că Dumnezeu poate și că Dumnezeu va lucra în viața noastră. Amin. De fapt, fără credință, noi nu putem să avem o relație cu Dumnezeu. Credința este ingredientul de bază în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Și fără credință, noi nu ne putem apropia de Dumnezeu. De aceea, tot ceea ce avem prin Dumnezeu, prin Isus Hristos, este prin credință. Mulțumirea nu poate fi ruptă de credință. Apoi, un alt lucru foarte important este lauda și închinarea. Nu putem separa lauda și închinarea de mulțumire. Apostolul Pavel ne spune în Colosenii, în capitolul 3, versetul 16, Cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. De fapt, mulțumirea exprimă recunoștința față de ceea ce a făcut Dumnezeu. Lauda ține de caracterul lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu pentru noi, iar închinarea este răspunsul la, la sfințenia Lui Dumnezeu, la prezența Lui Dumnezeu. Nu le putem separa aceste lucruri una de alta, pentru că mulțumirea din inimă generează laudă la adresa Lui Dumnezeu prin credință cine este Dumnezeu pentru noi. Și apoi închinarea ca răspuns al prezenței lui Dumnezeu în viața noastră și în locul în care noi ne aflăm. Apoi, Biblia ne spune că mulțumirea este strâns legată față de maturitatea noastră spirituală, de capacitatea noastră de a înțelege, de a recunoaște Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Un om și în mod special un creștin mulțumitor este cel care a ajuns la un nivel al maturității spirituale. Pentru că el recunoaște, înțelege ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el. Și vreau în această dimineață să înțelegem aspectul acesta și să înțelegem termenul acesta de mulțumire. Pentru că acest termen în esența lui nu este un act la o acțiune oarecare, ci este ceva care ține de caracterul nostru. Este o trăsătură de caracter a creștinului care se încrede în Dumnezeu, a creștinului care îl cunoaște pe Dumnezeu, care este recunoscător și satisfăcut de ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui. A fi mulțumitor este. O stare continuă care trebuie să ne caracterizeze pe fiecare din noi. În psalmul 24, versetul 4, David spune Cum înaintam în mișlocul strigătelor de bucurie și mulțumire a unei mulțimi în sărbătoare. Bucuria... Și mulțumirea sunt legate împreună. Psalmul 107, versetul 21 și 22. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor să-i aducă jertfe de mulțumire și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Deci, aș vrea să înțelegem, frații mei și stimați creștini, că mulțumirea este o stare. O stare care implică bucurie, fericire, satisfacție. Este ceva care se vede în mod evident din exterior. Nu poți să mergi înaintea lui Dumnezeu și să spui cu toată sobrietatea și seriozitatea, îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu m-ai mântuit. Și trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu într-o expresie care exprimă sentimentele și mulțumirea din inima ta. Te laud, Doamne, înalți numele Tău, să salți de bucurie înaintea Domnului și în această stare de bucurie, de extaz, de sărbătoare, să vii și să-i mulțumești lui Dumnezeu. Cuvintele tale, expresia feței tale, mișcările tale, trebuie să exprime lucrul acesta. Pavel spune în Efesenii, în capitolul 5, versetul 20, Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Poate că unii veți sta și veți zice, chiar pentru toate lucrurile și pentru încercări, pot eu să exprim această mulțumire cu bucurie și satisfacție? Poate ar trebui să fiu mai rezervat pentru această categorie. Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu chiar și pentru încercările și problemele prin care trecem. Pentru că știm că noi ne-am predat viața în mâna lui Dumnezeu și tot ce face Dumnezeu face bine. Orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui. Are timpului, modului de lucru și Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Și tot ce face Dumnezeu nu este despre nimicirea noastră, ci spre creșterea noastră spirituală și spre apropierea noastră de El. Haideți să vedem al doilea lucru foarte important în ceea ce privește atitudinea de mulțumire, să vedem dimensiunea mulțumirii. Dimensiunea mulțumirii, și putem să vedem aici cât se poate de clar, că mulțumirea are două dimensiuni, dimensiunea interioară și dimensiunea exterioară. Dimensiunea interioară este starea inimii noastre, această stare de bucurie, de satisfacție, de împlinire, de recunoștință cu care noi venim înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dar ea trebuie să pornească din inimă. Aceasta este baza mulțumirii, ceea ce este în inima noastră. Și apoi, dacă ceea ce este în inima noastră se exprimă în exterior, este dimensiunea exterioară care se deplasează pe două direcții, pe verticală și pe orizontală. Expresia noastră exterioară a mulțumirii trebuie să se deplaseze în primul rând pe verticală și ea exprimă relația noastră cu Dumnezeu, mulțumirea noastră față de Dumnezeu și apoi pe orizontală recunoștința față de oamenii, față de cei care sunt în jurul nostru, în cadrul social în care noi ne aflăm. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă ca noi să putem să ne implicăm în totalitate în această dimensiune. Adică, în primul rând, să trăim dimensiunea mulțumirii în inima noastră. Proverbe, capitolul 15, versetul 15. Cel cu inima mulțumitoare are un ospăț necurmat. Dacă în inima ta locuiește această caracteristică a caracterului tău, această stare permanentă de mulțumire, cuvântul Domnului spune că în inima ta tu ai un party continuu. O sărbătoare continuă, sărbătoarea mulțumirii nu se sfârșește, ea este și ziua și noaptea. Ziua se uită oamenii la tine și zice, de unde e omul ăsta, Domne? Că exprimă mulțumire în orice situație și pentru toate lucrurile. De unde a venit? El nu trăiește pe pământ, ba el trăiește. Dar are în inimă ceea ce Dumnezeu a pus, recunoștința pentru Dumnezeu și pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. El este un om sensibil, un om care știe să leagă din murdăria acestei lumi, din pământul acestei lumi, știe să scoată aurul și să se bucure de el. Dă-ne, Doamne, această capacitate! 1 Timotei, capitolul 6, versetul 6, Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Dacă acestea există în inima ta și tu ești un creștin mulțumitor, spățul tău nu se va sfârși și aceasta se va vedea pe fața ta. Aceasta se va vedea în expresiile tale. Aceasta se va vedea în modul în care tu conversezi și te relaționezi cu oamenii din jurul tău. Apoi, în ceea ce privește dimensiunea exterioară, în mod special relația noastră cu Dumnezeu, modul în care noi ne exprimăm această mulțumire față de Dumnezeu, Psalmul 50. Ne îndeamnă versetul 14 și 15. Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlineșteți juruințele făcute celui prea înalt. Versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Coloseni, capitolul 2, versetul 7. Fiind înrădăcinați și si zidiți în El, adică în Isus, întăriți prin credință și sporind în credința noastră cu mulțumiri către Dumnezeu. Vedeți ce implicații! 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, Căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Voia lui Dumnezeu cu privire la noi, la fiecare din noi, care ne-am predat viața în mâna Domnului, este să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Adică și totdeauna, cum spune Apostolul Pavel, să avem în inima noastră această atitudine de mulțumire. Și apoi Apostolul Pavel continuă și arată dimensiunea pe orizontală a mulțumirii noastre. Pentru că nu este de ajuns doar să cântăm lui Dumnezeu cu mulțumire în inima noastră. Apostolul Pavel continuă și spune că de fapt această atitudine a noastră față de Dumnezeu pe verticală se dovedește faptic în modul în care noi ne relaționăm unul cu celălalt, în modul în care noi suntem sensibili unul față de celălalt, în modul în care noi vorbim și comunicăm. Și îmi place atât de mult pasajul acesta în Coloseni. Este atât de minunat să înțelegem că Apostolul Pavel nu se oprește doar la nivelul pe verticală a atitudinii noastre de mulțumire. Și el continuă și zice: și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului nostru, Isus Hristos, și mulțumiți prin El lui Dumnezeu, Tatăl. Și apoi arată domeniul pe orizontală. Unde noi trebuie să implicăm această atitudine nevestelor, bărbaților, copiilor, părinților, robilor. Adică relația dintre soț și soție trebuie să fie guvernată de această atitudine de mulțumire. Relația dintre părinți și copii trebuie să fie guvernată de mulțumire. Relația dintre angajați și patron trebuie să fie guvernată de mulțumire. Relația dintre cetățean și guvern, trebuie să fie guvernat de mulțumire. O, oh, asta e greu. Mai ales în ziua alegerilor. Ăsta, paișa de el, nu-l votez. Ăsta, nu-l votez. Așa spune Apostolul Pavel, trebuie ca relația dintre cetățean și guvern, autoritate, să fie guvernată de mulțumire. Apoi ne spune la nivel de credință, de biserică, relația între creștini, unul față de celălalt, cam greu, față de liderii tăi, mai greu. Frații mei, aș vrea să înțelegem. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să lucreze în viața noastră și vrea să ne facă eficienți. Vrea ca noi să avem un ospăț continuu. Să ne bucurăm în mod continuu, să fim recunoscători, să fim sensibili la tot ceea ce se petrece în jurul nostru și să nu strângem în buzunarele noastre pietre și pământ, ci să umblăm, să căutăm și să găsim lucruri varoroase care să le punem nu numai în buzunare dar în inima noastră, în mod special. Haideți să dăm afară orice gunoi care există în inima noastră, nemulțumirile noastre, cârtirile noastre, stările insensibile, greutatea de a veni să mulțumești pentru un bine care ți s-a făcut, pentru un serviciu care s-a făcut. Să fii recunoscător, să fii sensibil la tot ceea ce se petrece în jurul tău. Și vreau să vă spun ceva, de fapt nu-i greu de înțeles, aproape de un om mulțumitor, oricine ar vrea să stea, oricine ar vrea să fie vecin cu un om mulțumitor, oricine ar vrea să se culce în pat cu un om mulțumitor. Oricine ar vrea să trăiască în aceeași casă cu un om mulțumitor. Oricine ar vrea să se lege pentru viață cu un om mulțumitor. Haideți să ne pregătim ca oamenii din jurul nostru să umble după noi, să graviteze în jurul nostru, să se simtă bine în jurul nostru, pentru că avem această trăsătură de caracter. Suntem mulțumitori, Doamne, pune în fiecare din noi această atitudine. Filipeni, capitolul 2, versetul 14. Faceți toate lucrurile fără cârtire și fără șovăiel. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 10. Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, se referă la cei din Israel, care au fost nimiciți de nimicitorul. Frații mei, Încârtirea, nemulțumirea sunt niște stări oculte care deschide ușa celui rău a și îi dă drept să acționeze în viața noastră. Nemulțumirea nu-i partea soluției și a, a, a soluției problemei cu care tu te confrunți. Nemulțumirea accelerează frustarea, frustarea accelerează stresul, stresul accelerează boala, boala te duce la moarte. Și degeaba vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, eliberează-mă. Domnul spune, te eliberezi dacă te lași de nemulțumire, dacă schimbi atitudinea. Dacă lași să pătrundă în inima ta acea sensibilitate prin care vei putea să înțelegi ce a făcut Dumnezeu pentru tine și ce au făcut oamenii din jurul tău, evită să te plângi, nu cârti, nu fi nemulțumit, pentru că dorința lui Dumnezeu, Voia Lui Dumnezeu pentru noi este să fim mulțumitori. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l înțelegem în această dimineață și am vrea să răspundem în mod biblic la întrebarea de ce să îi mulțumim Lui Dumnezeu. Poate că ne este ușor să îi mulțumim cuiva care vine și spune, Auzi, domnul mi-a vorbit să-ți dau 10.000 de euro. E ușor să vii după ce i ai primit, după ce i ai băgat în buzunar, după ce ai pipiit și zici, sunt reiali. M-am uitat la el, toate... Codurile de identificare corespund, sunt reale, am 10.000 de euro. Și atunci vii și îl îmbrățișezi și spui mulțumesc. Ești atâta de drăguți, Ești minunat. Ești extraordinar. Și dacă ar zice, auzi, vino și spune și soției mele, ai merge și la el în casă și ai spune, auzi, am întâlnit un om extraordinar, un om deosebit. Și dacă ar zice, vină și la uh, firma mea și spune, merge și acolo. Care n-ar face lucrul ăsta dacă ar primi 10.000 de euro? Hai să văd cine n-ar face. Toți ați face și eu aș face. Ne este ușor să mulțumim atunci când atingem Obiectul mulțumirii noastre, atunci când îl ținem în mâinile noastre, atunci când îl simțim, se pare că ne este ușor când simțurile noastre ne ajută în procesul acesta de mulțumire. Dar Dumnezeu, unde este El? Ce a făcut El pentru mine? Oare este real ceea ce a făcut El pentru mine? Vreau să vă citesc câteva cuvinte din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu. De aici ne putem informa destul de bine. Psalmul 24, versetul 1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce îl locuiesc. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe El. Tu stai pe El. Tu ești în lumea aceasta. Tu ești printre cei care locuiesc pe pământul acesta. Ascultați ceva mai tare. 1 Corinteni 4, versetul 7, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, pune această întrebare. Ce lucru ai pe care să nu-L fi primit. Sincer, când am citit aceste versete, am stat și m-am coborât în mine și am zis, Doamne, ce ușor îmi este acum să-ți mulțumesc. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe El, lumea și cei ce-o locuiesc. Ce lucru ai, te întreabă apostolul Pavel în această dimineață, pe care nu l-ai primit și al tău? Există ceva? Nimic? Sănătatea? Tu crezi că-i a ta, dar ți-a dat-o Dumnezeu. Înțelepciunea? Tu crezi că-i a ta. Dar Dumnezeu a implementat de la creație și a făcut ființa umană deosebită de cea animală și a dat înțelepciune, pricepere, creativitate, inventivitate. A pus conștiința ca străjer. Suntem o făptură atât de minunată. Aleluia! Frații mei, Iacov, capitolul 1, versetul 17. Orice se dă bun și orice dar desăvârșit vin de sus, de la Tatăl Luminilor. Al Domnului este pământul, nu este nimic ce ai să nu-L fi primit. De unde? De sus, de la Tatăl Luminilor. Pentru ce să-i mulțumești Lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu te-a căutat până te-a găsit. Și când te-a găsit, te-a spălat de murdăria păcatelor tale, te-a iertat, apoi a plătit plata păcatelor tale, te-a răscumpărat și ți-a dat dreptul să te faci fiu de Dumnezeu. Apoi... Te-a binecuvântat cu toate binecuvântările cerești, spune Apostolul Pavel. Cu toate binecuvântările că tu nu le folosești, te treaba ta. Dar suntem binecuvântați cu toate binecuvântările cerești, duhovnicești și materiale. Suntem! Trebuie să intrăm în posesia lor. Apoi ne-a descoperit taina voii sale. Apostolul Pavel merge mai departe și spune că ne-a dat din arvuna moștenirii să gustăm arvuna moștenirii. Cum va fi în cer? Și apoi ne-a făcut moștenitori. Ți-a trecut pe numele tău. E atât de minunat lucrul acesta atunci când îl înțelegi și atunci când pătrunzi în esența lor și în înțelegerea lor. În el am fost făcuți moștenitori. Și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt care fusese făcăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu prin sângele Lui. Cei care n-ați experimentat, Botezul cu Duhul Sfânt, cei care n-ați experimentat revărsarea puterii lui Dumnezeu peste viața voastră, înțeleg că nu ați gustat din ce va fi dincolo. Dar cei care ați gustat din aceasta ne spune că această experiență este o arvună, este un down payment, este un avans pe care Dumnezeu ni l a dat să-l gustăm. Și după ce guști lucrul acesta cu adevărat, vrei să ajungi acolo, să trăiești toată veșnicia cu Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Vrem să ajungem moștenitori, a tot ceea ce Tu ai hotărât pentru noi și Domnul să ne ajute la aceasta. Ai pentru ce mulțumim Lui Dumnezeu? Doamne, dă-ne credință. Doamne, dă-ne putere să intrăm în laudă și închinare și alături de Mulțumirea din inima noastră să avem o expresie exterioară a mulțumirii noastre și să te lăudăm cu strigăte de bucurie, să înălțăm numele tău, să aducem o jertfă mulțumirii prin care te proslăvim și te lăudăm pe tine. Mă vei întreba în această dimineață la ultimul punct și vei zice și te vei întreba pe tine însuți, oare eu sunt mulțumitor? Oare eu, dacă ar trebui să se dea un carnet de mulțumitor, m-aș califica pentru lucrul acesta, aș primi acest calificativ? Vreau să te ajut în această dimineață, pentru că am toată convingerea că Duhul lui Dumnezeu te cercetează și Duhul lui Dumnezeu vrea să se atingă de tine și vrea să schimbe ce trebuie schimbat în viața ta. Și în viața mea. Și pentru a te verifica dacă într-adevăr ești un creștin mulțumitor, vreau să răspunzi acolo unde ești. Vor fi proiectate cinci întrebări. Și C ești chemat să răspunzi la aceste întrebări cu toată sinceritatea înaintea Lui Dumnezeu. Prima întrebare. Despre ce vorbești mai mult? Despre binecuvântări sau dezamăgiri pe care tu le ai? Care este limbajul tău curent, frecvent? Răspunde. 2. Te plângi? Ești nemulțumit de situațiile și oamenii din viața ta? Gândește-te în ultimele 24 de ore, care a fost atitudinea ta? 3. Ești mulțumit sau nemulțumit? De ceea ce ai și ceea ce ești. Cum te-ai exprimat față de alții? Patru. Îți este ușor să mulțumești lui Dumnezeu și semenilor tăi? Sau nu-ți găsești cuvinte? Sau îți este greu să te umilești, să te smerești? Pentru că mulțumirea este îngemănată cu umilința, cu smerenia. Și a cincea întrebare, ce spun oamenii din jurul tău? Ești un creștin sau un om mulțumitor sau nemulțumit? Întreabă-i! Caută să afli cum te văd cei din jurul tău, cum te vede partenerul tău, cum te vede cei din casa ta, cum te văd oamenii de la locul de muncă, cum te văd cei din biserică, întreabă-l pe păstor. Du-te la el și spune frate, auzi, cum mă vezi pe mine? Din câte am discutat noi așa împreună, sunt mulțumitor sau nemulțumitor? Doamne, vorbește-ne! A fi mulțumitor este o decizie. Într-adevăr, este și o poruncă pentru creștini. A fi mulțumitor nu-i doar la ora de rugăciune, un moment în care ne aducem aminte și zicem, da, merită Dumnezeu, să exprim câteva cuvinte de mulțumire. A fi un creștin mulțumitor, a fi un creștin sensibil, recunoscător, înseamnă a avea în inima ta această comoară care generează un ospăț neterminabil. Această comoară care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Acest har pe care tu îl poți experimenta de pe aici, pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când vom fi în cer, acolo va fi o mulțumire continuă, îngemănată cu lauda și închinarea la adresa lui Dumnezeu. Haideți fraților, haideți creștinilor să ne obișnuim de aici. Să fim mulțumitori în inima noastră. Să fim sensibili față de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În mod special, înaintea lui Dumnezeu, să avem o atitudine de mulțumire. Să lăsăm bombănelile noastre, criticile noastre, spiritul nostru de nemulțumire. Să nu ne îngemănăm, să nu ne infectăm în lumea în care noi trăim astăzi. Și aici să venim să mergem contra curentului și să venim cu mulțumire înaintea Domnului. Haideți să ne dregem vocabularul nostru, atitudinile noastre, expresia feței noastre, expresiile noastre exterioare să fie o dovadă că suntem creștini mulțumitori. Eu vreau să vin înaintea Domnului. Sincer, Domnul mi-a vorbit mie. În momentul în care m-am pregătit pentru această temă și am zis, Doamne, vreau să fiu mai mulțumitor. Așută-mă, Doamne, față de cei din jurul meu să fiu mai mulțumitor. Sincer, la întrebarea, dacă ți este greu să mulțumești lui Dumnezeu și semenilor tăi, m-am găsit deficitar. Și am zis, poate că în inima mea ar exista, dar mi-a fost greu să... Verbalizez, mi-a fost greu să exprim, am fost rigid, am fost prea robust, am fost prea rece când am făcut această expresie, n-am îngemanat cu cuvintele mele o expresie plină de entuziasm, de evlavie, de bucurie, de fericire. Ajută-mă, Doamne, la aceasta. Te rog, Domnul meu, întărește-mă să pot să fiu mulțumitor față de soția mea, față de copiii mei, în cadrul social în care voi fi, în mod special, Doamne, când vin înaintea ta, să fiu plin de mulțumire. Și mulțumirea să iasă ca un izvor care clocotește în afară, în expresia laudei și închinării înaintea ta. Vrei tu să faci această rugăciune din toată sinceritatea înaintea Domnului? Haideți să ne ridicăm în picioare, pentru că este momentul în care vrem să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Este momentul în care vrem să-i spunem rezultatul la întrebările pe care le-am spus, să-L spunem înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ăsta sunt eu! Nu m-am dat seama, Doamne, nu m-am dat seama că nemulțumirea este o atitudine ocultă ce prin nemulțumire deschid ușa celui rău să lucreze în viața mea. Iartă-mă, Doamne, e un păcat, îmi dau seama de lucrul acesta. Nu mai vreau să fiu nemulțumător, nu mai vreau să exprim aceasta, Dăm puterea. Să fiu plin de mulțumire în inima mea înaintea ta Haideți să intrăm în această rugăciune înaintea Domnului Și cu cuvintele tale cere lui Dumnezeu atingerea, cercetarea Și Dumnezeu să lucreze în viața ta